rész. Tizenhetedik fejezet Brian Harker Smith hátradőlve, a menyezetet bámulva erősen figyelt, ujjai egy aranycsavaros ceruzával játszottak. Ennyi kérdezte, amikor Preston befejezte. Igen, mondta Preston. Ez a dr. Vinevens Evans hajlandó a következtetéseit írásba is adni? Ezek nem következtetések, Brian. Ez egy adott fém tudományos vizsgálata, amely a fém összesen kétféle, ismert felhasználási módján alapul. És igen, hajlandó írásos jelentést tenni. Holnap csatorna a És te mire következtetsz? Vagy mi a tudományos elemzésed? Reston nem vett a ugyanódásról. Szerintem kétségtelen, hogy szemjon a fedélzeti matróz azért érkezett Glasgowba, hogy a doboztés tartalmát letegye valahol, vagy személyesen adját valakinek, akivel találkoznia kellett volna, mondta. Mindkettő azt jelenti, hogy valahol egy illegális működik az országban. Azt hiszem meg kellene próbálnom megtalálni. Bályos ötlet. Csak az a baj, hogy azt sem tudjuk, hol kezdjük. Nézd, beszéljünk nyíltan. Mint már oly sokszor, most is nagyon nehéz helyzetbe hoztál. Igazán nem tudom, hogyan vihetnénk magasabb szintre ezt az ügyet, ha nem tudsz nekem több bizonyítékot adni egy darabka ritka fémnél, amelyet egy sajnálatos módon elpusztult orosz tengerésztől vettek el amelyet egy nukleáris szerkezet iniciáló utacsának a felének azonosítottak, mutatott rá Preston. Ezt azért mégsem nevezném csak egy darab fénynek. Rendben van. A fele egy esetleges gyújtószerkezetnek, egy esetleges eszközben, amelyet egy esetleges szovjet illegálisnak szántak, aki esetleg Nagy-Britanniában van. Így nekem, John. Ha majd benyújtod nekem a jelentésedet, a nagyobb komolysággal fogom megfontolni, mint mindig. És aztán tínzhezett, kérdezte Preston. Harker Smith mosolya változatlan és veszélyes volt. Nem feltétlenül. Minden jelentésedet az értéke szerint bírálom el, ahogyan a másokét is. És azt tanácsolom, hogy próbálj találni még valami kiegészítő bizonyítékot, hogy megtámogasd vele nyilvánvalóan mániákus összeesküvés elméletedet. Ez legyen most a legfontosabb dolgod. Rendben van átföl. Preston. Rálok. Tedd azt, mondta Harker Smith. Miután Breston távozott, a főigazgató helyettes megnézte a házi telefonkönyvet, és fölkívta a személyzeti osztályvezetőjét. Másnap, szerdán, 15-én, a british ervész párizsi járata déltájban szállt le a Birminghami repülőtére. Az utasok között volt egy fiatalember, Dán útlevéllel. Az útlevélben szereplő név is Dán volt, és ha valaki puszta kíváncsiságból Dán volna az emberünkhöz, az folyékonyan válaszolt volna Dánul. Az anyja valóban Dán volt, tűre tanulta meg a nyelv alapjait, ám különféle nyelviskolákon és számos, Dániában tett látogatás során fejlesztette, tökéletesítette nyelvszudását. Az apja viszont német volt, és a fiatalember, aki jóval a második világháború után született, Erfurtból származott, ott is nevelkedett. Azaz kelet-német volt. Mellesleg véletlenül a kelet-német hírszerző szolgálat hírszerzőszolgálat tőstisztje. Fogalma sem volt a nagy küldetésének jelentőségéről, de nem is érdekelte. Az utasítások egyszerűek voltak, és ő követte is őket az utolsó betűig. Gond nélkül átjutott az útlevér és vámvizsgálaton, majd taxiba ült és kérte, hogy vigye őt a Midland Hotelhez, a New Streeten. Egész úton és a bejelentkezés alatt föltőnően kimélte a bal karját, amely be volt gipszelve. Figyelmeztették előre ha erre ugyan egyáltalán szükség volt, hogy eszében ne jusson a törött kezével megfogni a bőröngyét. Mihelyt egyedül maradt a szobájában, neki esett a gipsznek, azzal az erős acélvágóval, amely a neszeszedje aljában lapult, óvatosan végigvágta a parányi jeleket, amelyek mutatták, hol kell vágnia. Amikor fél hüvelytnyire szétnyílt a gipsz, óvatosan kihúzta belőle a kezét. Az üres gipszet a műanyag szatyorba tette, amit magával vitt. Az egész délután a szobájában töltötte, hogy a szálloda személygyet a narása őt nélkül, és csak késő este hagyta el a hotelt, amikor már a másik műszak volt szolgálatban. A New Street állomás mellett ott volt az újságos bódi, ahol mondták, és a megadott időpontban egy fekete bőr motoros szerelésből töltött alak közeledett hozzá. A jelszó elsuttogása másodpercekig tartott, a műanyag szatyor gazdát cserélt, és a bőrruhás alak eltűnt. Egyikükön figyelt föl senki. Hajnalban, amikor a szállodában még az éjszakai műszak volt szolgálatban, a Dán kijelentkezett, a reggeli vonattal Manchesterbe utazott, és az ottani repülőtéről szállt föl, ahol még senki nem látta őt soha, sem gipszel, sem pedig anélkül. Estére Hamburgon át Berlinbe érkezett, ahol a Csehkpoin Csárlinál Dán állampolgárként ment át a fal túlsó oldalára. Az ővei várták a túloldalon, meghagadták a jelentését és eltüntették őt. Ezzel a harmadik futár teljesítette küldetését. John Preston bosszus volt, és nem éppen a legjobb hangulatban. Tönkre megy az egész hete, szabad tett, hogy Tommy van lehessen. A keddina a fele a Harker smith tett szóbeli jelentésre, és tominak olvasnia kellett otthon vagy tévét nézni. Preston ragaszkodott hozzá, hogy szerde a terv szerint elmenjenek Madame Tussault panoptikumába, de délután bement az irodába, hogy befejezze a jelentését. Kriston személyzeti vezető level az asztalon várta. Alig akarta elhinni, amikor elolvasta. Természetesen rendkívül barátságos volt a hangneme. A nyilvántartásokból kiderült, hogy Prestonnak még négy hét szabadság járt. Preston természetesen ismeri a szolgálat szabályait. A szabadság restanciát érthető okokból nem szeretik. A szabadságokat napra készen kell kezelni, és így tovább, és így tovább. Egy szóval kéretik, hogy azonnal vegye ki a hátralék szabadságát, azaz, már másnap reggeltől. Átkozott hülyék kiáltotta bele az üres iroda csöngyébe. Fölhívta a személyzetét, és Kriston kérte személyesen. Tim, én vagyok a John Preston. Mond, mi a csuda ez a levél az asztalom? Most nem mehetek szabadságra, egy ügyön dolgozom, benne vagyok a közepében. Igen, tudom, hogy nagyon fontos, hogy ne legyenek szabadság hátralékok, de ez az ügy is fontos, talán a szabadságoknál is fontosabb. Tulajdonképpen végighallgatta a bürokratikus érveket, hogy miért okoz fennakadást a rendszerben, ha az alkalmazottnak túlságosan sok a szabadság hátraléka, aztán közbevágott. vágott. Nézd, Tim, rövidítsük le a dolgot. Hívd fel Brian Harker Smith. Ő igazolni fogja, hogy rendkívül fontos ugyan dolgozom. Majd nyáron kiveszem azt a szabadságot. John mondta szeliden Tim Christon. Azt a levelet Brian kifejezett utasítására írtam. Preston percekig némán bámult a ajtóra. Értem, mondta végül, és ezzel letette. Hová mész? kérdezte Brian, amikor az ajtóhoz indult. Megyek, és iszom valami erőset, mondta Preston. Jóval elmúlt már ebédidő. A bár majdnem üres volt. A későnebédelőket még nem váltották fel az esti szomnyezó. Néhány Charles Street i az egyik sarokban, így hát Preston egyedül ült a bárpulthoz. Magányra vágyott. Vizkit mondta, nagyot. Ugyanazt mondta egy hang mellette, és én fizetek. Megfordult, és Barry Banks látta a kávétről. Hello, John, mondta Banks. Láttam, amint lecsörtetsz ide. Csak szólni akartam, hogy van nálam számodra valami. A gazda igen hálás volt. Ó, igen az. Semmiség az egész. Holnap behozom az irodádba, mondta Banks. Ne fáradj, mondta dühösen, Preston. Azért vagyunk itt, hogy megünnepeljük négy hetes szabadságom kezdetét. Holnaptól. Kényszer szabadság. Egészségedre. Ne vedd a szívedre, mondta gyöngéden Banks. A legtöbben alig várják, hogy elszabaduljanak innen. Látta, hogy Preston sírelem érte és elhatározta, hogy kiszedi kollégájából, hogy mi a baj. Azt persze nem mondhatta meg Prestonnak, hogy Sir Nigel Örvin utasította arra, hogy tartsa szemmel Mr. Harkers misz fekete bárányát, és jelentse neki, amit meg Egy óra és három whisky után Preston még mindig szomorú volt. Néha arra gondolok, hogy elmegyek innen, mondta hirtelen. Bengzaki kiváló hallgató volt, csak akkor szólt közbe, ha valami információt szeretett volna kicsikarni, most tehát felfigyelt. Szélsőséges lépés, mondta. Olyan rossz a helyzet. Nézd, Beri, én szívesen leugram húszezer láb magasból. Azt sem zavar, ha lőnek rám, amikor az ejtőennyöm kinyílik. De rettenetesen dühít, ha a támadás a saját táboromból ér. Ez hülyeség. Nekem jogos sírelemnek hangzik, mondta Banks. És kilő. A csodagyerek odafönn morogta Preston. Most adtam neki egy újabb jelentést, és ez így nem tetszik neki. Ezt is ténszeszte? Preston vállatva. Majd fogja. Az ajtó kinyílt, és egész tömeg zúdult be rajta. A tömeg középpontjában Brian Harker Smith volt, és számos szekció szekcióvezetője kísérte. Preston kiürítette a poharát. Nos, most nagy szeretettel búcsút veszek tőled. Este moziban megyek a fiammal. Miután távozott, Barry Banks is megitta az italát, elhálította a társaság invitálását, hogy üljön át hozzájuk, és az irodájába ment. Onnan beszélt hosszan telefonon, a Sentinel House beli irodájában lévő. Petrovski őrnagy csak csütörtökön hajnalban ért vissza a cseri Klózra. A fekete bőrruha és a a garázsban volt, tetfordban a BMW-vel együtt. Amikor a kisfordal megállt a garázs előtti betonon és kinyitotta a háza kapuját, már szolíd öltönyt és könnyű esőköpenyt viselt. Senki sem látta sem őt, sem a műanyag a kezében. Miután jól bezárta maga mögött az ajtót, fölment és kihúzta a ruhás komod alsó fiókját. Egy Sony tranzisztoros rádió volt benne. A mögé tette az üres Gibbs Nem nyúlt egyikhez sem. Nem tudta, mi van bennük, nem is akarta tudni. Az az összeszerelő feladata lesz, aki csak akkor jön majd, hogy elvégezze a munkáját, ha ő már megkapta az összes szükséges alkatrészt. Lefekvés előtt főzött magának egy csésze tehát. Összesen kilenc futár van. Ez kilenc első és kilenc biztosító találkozót jelent, ha az első randevú meghiúsulna. Az összeset kívülről tudta, és még hatot, amelyek arra három különleges futára vonatkoztak, akiket szükség esetén helyettesítésre kívántak használni. Ezek egyikét most majd útjára kell indítani, mivel a második futár nem jelentkezett. Petrovszkínak sejtelme sem volt róla, hogy miért. Messze, Moszkvában nagy tudta. Moszkva megkaptak leszgói konzul észreves jelentését, majdben biztosította kormányát arról is, hogy a halott tengerész ingóságai a Pátrik rendőrösen vannak, és ott is maradnak elzárva, újabb értesítési. Petrovszki gondolatban végigfutott a listáján. A negyedik futának négy nap múlva kellett érkeznie, és a londoni West Enden volt a találkozó. Már 16 a hajnala volt, amikor elalud. Félállamban hallotta, amint az utcába csikorogva befordul a teljes kocsi, és az első házhoz szállított árokkal öröknek a szállító. Ezúttal Banks nyíltabb volt. preston a háza előcsarnokában várta, amikor az M15 ember hazaérkezett Tomival az oldalán. A Hendoni repülőgép múzeumban jártak, és a fiút föllelkesítették az elmúlt korok masinái, de annyira, hogy kijelentette, pilóta lesz belőle, a felnőtt. Az apja tudta, hogy eddig már legalább hatféle foglalkozást választott, és ezen is túl lesz még az év végé előtt. Kellemes délutánjuk volt. Banks meglepődött a kisfiú, nyilvánvalóan nem számított rá. Mosolyogva köszöntötte, és Preston úgy mutatta be a fiának, mint hivatali kollégáját. Most miről van szó, kérdezte Preston. Egy kollégám újra szeretne beszélni veled, mondta óvatosan Banks. Hétfőn meg Preston. Vasárnap lejár a hét, ami Tomi tölt, és átfogorozza a fiút Májferbe, Júliához. Most vár. Legint egy kocsi hátsó ülésén kérdezte Preston. Nem. Van egy kis lakásunk cserziben. Preston sóhajtott. Add meg a címet. Oda megyek, ha addig elviszed fajdlatozni Tomit. Oda kell szólnom, mondta Banks. Bement a közeli fülkébe, és telefonált. Preston meg a fiakint várták. Banks visszajött és bólintott. Rendben van, mondta, és egy papírt adott Prestonnak. Preston elhajtott, Tomi pedig megmutatta Banksnek, hogy merre van a kedvenc fagyizója. A lakás kicsi és disztrét volt cselziben, a Manor Street-en. Sir Nigel maga nyitott ajtót. Szokás szerint régi módon udvarias volt. Kedves John, milyen szép tület, hogy eljöttél! Ha valakit négy nehéz fiú cipelt volna elé összekötözve, akkor is azt mondta volna, milyen szép tület, hogy eljöttél. Amikor már a nappaliban ültek, a gazda oda nyújtotta az eredeti Preston jelentést. Őszintén köszönöm. Rendkívül érdekes. De nyilván nem hihető. Szörnágyal éles pillantást vetett a fiatalabb férfira, de óvatosan váltogatta meg a szavait. Ezzel nem feltétlenül értek egyet. Aztán gyorsan elmosolyodott és témát váltott. És most kérlek, ne gondolj rosszat beri de megkértem, hogy tartson szemmel. Úgy tetszik, mostanában nem sok örömet telik a munkádban. Most nem is dolgozom, uram. Kényszer szabadságon vagyok. Én is így hallottam. A glasgow ügy, igaz? Még nem kapta meg a jelentést a múlt heti glasgow incidensről. Egy orosz tengerészről van szó, aki szerinten futár volt. Az ügy kétség kívül a hatos asztala, vagy nem? Bizonyára hamarosan az asztalomon lesz, mondta óvatosan Sir Nigel. Legnél olyan szíves, hogy elmondod? Preston az elején kezdte és végigmondta, ameddig csak ismerte az ügyet. Sir Nigel úgy ült, mint aki milyen elgondolkodik, és azt is tette. Tudatai részével magába szívta a friss információt, a másikkal számításokat végzett. Nem merik megpróbálni. Vagy mégis, gondolta. Nem merik megszegni a negyedik jegyzőkönyvet. Vagy igen? Kétségbeesett emberek, kétségbeesett tettekre képesek, is jól tudta, hogy a Szovjetuniónak több területén is, amilyen az élelmiszertermelés, a gazdaság helyzete és Afganisztán, oka van a kétségbeesésre. Észrevette, hogy Preston elhallgatott. Bocsáss, megmondta. Mire következtetsz mindebből? Arra, hogy Szemjonov nem matróz, hanem futár volt. Ez biztosnak látszik. Nem hiszem, hogy annyira védelmezte volna a holmit, ami nála volt, vagy véget vetett volna az életének attól való félelmében, hogy kihallgatjuk, ha nem azt mondták volna neki, hogy a küldetése lét fontosságú. Nagyon valószínű helyeselt, Sir Nigel. És így? És így szerintem valakinek szánták azt a polónium korongot, vagy közvetlenül személyes találkozón kellett volna átvennie, vagy egy megbeszélt helyen, ami azt jelenti, hogy itt van, a terepen. Szerintem meg kellene próbálnunk megkeresni. Sőr Nigel csücsörítette az ajkát. Ha jól képzett illegális, akkor ez olyan tű a szén a kazalban, hogy lesz mormokta. Igen, tudom. Tehát, ha nem küldtek volna kényszerszabadságra, mire kérnél fölhatalmazást? Szerintem, ször Nigel, egy polóniumkorong nem sok hasznára van az embernek. Bármire készül, is ez illegális, más alkatrészeknek is kell lenniük. Na már most. Úgy látszik, bárki irányította is szemjanok behatolását, azt a politikát választotta, hogy nem veszi igénybe a Szovjet Nagykövetség diplomáciai futárszolgálatát. Nem tudom miért, de sokkal egyszerűbb lett volna a kis ólommal vélel csomagot a diplomáciai futárral elküldeni, aztán az egyik envonalbeli emberük lerakhatta volna megbeszélt helyre, hogy a terepen dolgozó ember onnan elvigye. Tehát azt kérdezem magamtól, miért nem ezt tették? És rövid válaszom az, hogy nem tudom. Helyes, mondta Szörnájcsál. Tehát? Tehát, ha van egy önmagában használhatatlan alkatrész, kell lennie másikaknak is. Néhány már megérkezett. Az átlagok törvénye alapján viszont még többnek kell érkeznie. És szemlátomást összvérek, azaz futárok hozzák őket ártalmatlan tengerésznek, vagy a jó ég tudja, hogy még minek átszázva. Isten, mit akarnál tenni? kérdezte Szörnájcsál. Preston nagy levegőt vett. Én ellenőriznék visszamenőleg. Hangsúlyozta a feltételes módot: Minden szovjetbe érkezőt, aki az elmúlt 40-50, esetleg 100 nap alatt lépett be. Nem számíthatunk még egy rabló támadásra, de előfordulhattak más incidensek is. Hanem megerősíteném minden a Szovjetunióból, sőt az egész szovjet blogból érkező ellenőrzését. Hát, ha elcsípünk még egy alkatrészt. Mint a C5C főnöke, ezt tettem volna. És most azt hiszed, hogy nincsen rá lehetőséged? Preston a fejét rázta. Még ha holnap visszamehetnék is dolgozni, akkor is elvennék tőlem az ügyet. Szemlátomást vészmadár vagyok, és felfordulást okozok. Sőr Nigel a indott. Engedély nélkül vadászni a két szolgálat között nem tekinthető túlságosan szerencsés formának mondta, mint aki hangosan gondolkodik. Amikor arra kértelek, hogy utazza kedvemért Dél-Afrikába, Sőr hagyta jóvá. Később megtudtam, hogy ez a szívesség bármilyen rövid időt is vett igénybe. Bizonyos. Hogy is mondjam, elhidegülést lokozott egyes körökben a Charleston-ben. Nincs szükségem nyílt veszekedésre a testvérszolgálattal. Ugyanakkor ugyanaz a véleményem, mint neked. Ez csupán a jéghegy csúcsa. Egy szóval, négy hét szabadságod van. Hajlandó vagy ezt az ügyen dolgozva tölteni? Kinek dolgozzak? kérdezte értetlenül, Preston. Nekem, mondta Szörnágyzs. A Szentinálbe nem jöhetsz, meglátnának. Híre is menne. Akkor hát hol dolgozzak? Itt, mondta C. Kicsi de kényelmes hely. Nekem jogomban van megkérni pontosan azt az információt, amit te kérnél, ha az asztalodnál ülnél. Minden a Szovjetunióból vagy a Szovjetblokból érkező személyek kapcsolatos incidens rögzíteni fognak papíron vagy kompjúterrel. Mintha te nem juthatsz a dossziékhoz és a kompjúterhez, elintézem, hogy az akták, és a kinyomtatott komputer adatok eljussanak hozzá. Mit szólsz? Ha a Charles Street megtudja, végeztem az ötösnél, mondta Preston. A fizetésére gondolt, a nyugdíjára, arra, hogy ebben a korban hogyan kaphatna másik állást. Ugyan mennyivel jutná tovább a császon a mostani vezetés alatt, kérdezte Sir Nigel. Preston kultán fölnevedett. Nem sokkal mondta. Rendben van, uram, vállalom. Érdekel az ügy. Azt hiszem, hogy valami lappang a mélyén. Sir Nigel helyeslően bólintat. Álhatatos ember vagy, John. Én szeretem az álhatatosságot. Általában eredményt hoz. itt hétfőn reggel kilenckor. Két legényen fog várni. Csak két tőlük, amit akarsz. Ők el fogják intézni. Azon a hétfő reggelen, amikor Preston megkezdte a munkát a Cselzi-beli lakásban, egy világhírű Csezongora művész érkezett Prágából a Hydro mivel másnap este koncertje volt a Végmorhalban. A repülőtéri hatóságokat riasztották, és tekintettel a vendég tiszteleteméltóságára, az útlevél és vámformalitások a lehető legkevésbé voltak terhesek. Az idős muzsikust a vámvizsgálat után a Viktor Hockhauser szervezet egy képviselője fogadta és élet kíséretével együtt a Kánverland Hotelbe szállította. A művész kísérete három emberből állt. A szabójából, aki elhivatott hűséggel gondozta a ruháit és egyéb személyes tárgyait, egy titkárnőből, aki a rajongókkal folytatott és egyéb levelezését intézte, és személyi titkárából, egy magas, nyászos, külsejű, Lihka emberből, aki a vendéglátó szervekkel való tárgyalásokat, és a gazdasági ügyeket intézte, és állandóan és túltengés elleni tablettákat szopogatott. Azon a hétfőn Lihka a szokásosnál is több tablettát nyelt. Nem akarta ő megtenni, amit kértek tőle, de a két STB embernek fölöttéb erős érvei voltak. Senki nem mert szembeszállni józan észre az STB, a csehszlovák titkos rendőrség és hírszerzés embereivel. Senki nem vágyott arra, hogy elhívják egy kis további beszélgetésre főhadiszállásukra a hírhet Kolostorba. Azok az emberek világosan megmagyarázták neki, hogy az unokájának sokkal több esélye van bejutni az egyetemre, ha segít nekik, ami más szóval azt jelentette, hogy ellenkező esetben szegény lánynak semmi esélye sincs. Amikor a cipőjét visszaadták, nem látott rajta semmit, és az utasítások szerint a cipő rajta volt egész úton, és a hitró repülőtéren is. Azon az estén egy férfi ment a recepcióhoz, és udvariasan Mr. Licka szobájának a számát kérdezte. Éppen olyan udvariasan közölték vele. Öt perccel később, pontosan akkor, amikor na várnia kellett, halkan kopogtak lika ajtaján. Egy darabot dugtak be az ajtó alatt. Ellenőrizte a kódszámot, öt hüvelyknyivel kinyitotta az ajtót, és kiadta a műanyag szatyrod a cipőjével. Láthatatlan kezek vették el a szatyrod, és csukták be az ajtót. Amikor a papírt lehúzta a WC-ben, megkönnyebbülte, felsóhajtott. Könnyebben ment, mint gondolta. És most gondolta, Tovább foglalkozhatunk a zenével. Még éjfél előtt Ipswich egyik csöndes mellékutcájában a cipő, a gipszöntény és a rádió mellé került. A negyedik futár teljesítette a küldetését. Sir Nigel Irvin pénteken után meglátogatta preston a chelsea lakásban. Az M15 embere kimerültnek látszott, és a lakás tele volt aktákkal és kompjúternyomatokkal. Öt nap ment rá, és az eredmény nulla. Ellenőrzött minden, a Szovjetunióból érkezett szemét az utóbbi negyven napban. Sok százan voltak. Delegátusok, külkereskedők, újságírók, szakszervezeti fejbólintójánosok, egy kórus grúziából, egy kozák tánccsoport, tísportoló, és mindezeknek a kísérői, valamint egy orvoscsoport a Manchesteri orvosi konferenciára. És ezek csak az oroszok voltak. Aztán jöttek a Szovjetunióból visszatérő turisták is, a kultúrbuziktól kezdve, akik a Leningrádi ermitás műkincseért rajontak, egy iskolai kórusonát, amely Kijevben énekelt, egy békedelegációig, amely bőséges táplálékkal szolgált a szovjet propagandagépezetnek, miután sajtókonferenciákon ítélt el a saját hazáját Moszkvában és Harkovban. Ezen a listán sem szerepelt azonban az Ároslott gépek személyzete, amelyeknek tagjai a normális légiforgalom keretében kiveutazgattak tehát Romanov másodpagyolta is szóba sem kerülhetett. És persze nem szerepelt a listán egy bizonyos dán sem, aki Párizsból érkezett Birminghambe, és Manchesteren át távozott az országból. Szerdára Prestonnak két lehetősége volt. Vagy továbbra is az oroszokat nézi, de hatvan napra visszamenőleg, vagy kiterjeszti az ellenőrzést mindenkire, aki a szovjet országaiból jött. Ez viszont sok-sok ezer embert jelentett. Úgy határozott, hogy marad a 40 napnál, de kibővíti a kört a nem szovjet kommunista országokból érkezőkre is. A papírok lassan már derékig értek. A vámosok igen segítőkészek voltak. Volt néhány elkobzás, ám minden esetben a vám behozható áruk mennyiségi korlátait lépték túl. Nem koboztak el semmi gyanúsat. Az útlevelesek nem találtak hamis útlevelet, de ez várható is volt. Azok a borzalmas és különös valamik, amelyeket egyes, a harmadik világból érkező személyek mutattak fel útlevélként, soha nem a kommunista országokban készültek. Azokból még lejárt útlevéllel sem senki, pedig a britek a leggyakrabban ilyesmért akadályozzák meg egy-egy látogató belépését az országba. A kommunista országokban a távozó utasok útlevelét olyan alaposan ellenőrizték, hogy nemigen volt arra lehetőség, hogy valaki fönnakadjon a brit határát kelő helyeken. És akkor, mondta borúsan Preston, ott vannak még az ellenőrizhetetlenek. A kereskedelmi hajók tengerészei, akik ellenőrzés nélkül lépnek be, több mint húsz kereskedelmi kikötőben, Azoknak a halfeldolgozó hajóknak a legénysége, amelyek a skótpartok közelében halásznak. A polgári repülőgépek személyzete, akiket jóformán nem ellenőriznek, és azok, akik diplomáciai fedéssel jönnek. Ahogy gondoltam, mondta Sir Nigel, Nem könnyű. Van valami elképzelésed arról, hogy mit keresel? Igen, uram. Az ön egyik emberét hétfőn este elküldtem Ádermasztomba, hogy elbeszélgessen a nukleáris szakértőkkel. Úgy tűnik, hogy az a korong egy kicsiny, durva kidolgozású, kezdetleges tervezésű és nem túlságosan nagy hatékonyságú bombához való, ha ugyan egy atombomba lehet, nem túlságosan nagy hatékonyságú. Átnújtott szörnágyjának egy listát. Nagyjából ilyen dolgokat keresünk. C. tanulmányozta a kellégek listáját. Csak ennyi kell hozzá, kérdezte végül. Összeszerelhető barkács van csak ennyi. Nem tudtam, hogy ennyire kezdetleget is lehet. A hasadó mag és az acélfolytás kivételével ezeket bárhol el lehet rejteni feltűnés nélkül. Helyes John. Most merre felé tartasz? Valami rendszert keresek, szőr. Csak azt kereshetem. Valamiféle rendszer. Belépés és kilépés ugyanazra az útlevél számba. Ha csupán egy-két futárt használnak, gyakran kell kibejárniuk, és nyilván különböző helyeken lépnek be és ki, és valószínűleg különböző helyekről is indulnak külföldről. De ha találok valami rendszert, akkor országos körözést rendelhetünk el néhány útlevél számra. Nem sok, de most ez van. Sir Nigel fölállt. Folytasd, John. Hozzájuthatsz mindenhez, amire szükséged van. Imádkozzunk, hogy bárkivel legyen is dolgunk, elköveti azt a hibát, hogy legalább egy futárt kétszer vagy háromszor használ. Ám Volkov nagy ennél tehetségesebb volt. Nem hibázott. Fogalma volt arról, hogy mik azok az alkatrészek, amelyeket ki kell juttatnia, vagy mire használható. Csak azt tudta, hogy parancsot kapott. A tárgyaknak meg kell érkezniük Nagy-Britanniába, különböző találkozókra az országon belül, hogy minden egyes futár megtanulta az első és a biztosító találkozó adatait, és hogy semmi nem történhet a Londoni Nagykövetségen székelő KGB rezidentúrán keresztül. Kilenc szállítmányt kellett odajuttatnia, és tizenkét fölkészített futára volt. Néhányukról tudta, hogy nem profik, de amikor a fedésük kifogástalan volt, és az utazást már hetekkel vagy hónapokkal korábban elhatározták, ahogyan a csehlikkánál történt, akkor becserkészte őket. Hogy ne föl még jobban Borisov vezérő a gyanúját azzal, hogy elvesztőle még tizenkét illegálist a legendájukkal együtt, hálóját kiterjesztette a Szovjetunión kívülre, a testvérszervezetekre is. Bevonta a cseszlovák STB-t, a lengyel SB-t és a valamennyi között a lengengedelmesebbet, amely soha nem tett föl kérdéseket, a keletnémet Hauptverwaltung Aufklärungot, a HVA-t. A keletnémetek különösen jók voltak. Mi vannak ugyan lengyel és cseh közösségek is Nyugat-Németországban, Franciaországban és Nagy-Britanniában, a keret-németeknek van egy nagy előnyük. A keret és nyugat-németek etnikai azonossága, meg amiatt, hogy sok millió kelet-német szökött át Nyugat-Németországa, a keret-Berlinben székelő hávia sokkal több, a helyszínen dolgozó illegális futtatott, mint bármely más kereti blogbeli ország. Volkov elhatározta, hogy csak két oroszt használ, azok lesznek az elsők. Nem tudhatta, hogy az egyiket huligánok támadják meg, és azt sem, hogy hamis tengerész ingóságait már nem őrzik lakat alatt a glezgói rendőrőrsön. Csupán azért dolgozott háromszoros biztonsággal, mert ilyen volt a természete, és így tanították. A fennmaradó hét küldeményhez egy lengyel, két cseh, ezek egyike volt lichka, és négy keletnémet futárt használt. A tizedik futárnak, aki a halott második futár szerepét volt hivatva betölteni, ismét egy lengyelt választott. Azokhoz a szerkezeti változtatásokhoz, amelyeken két motoros járműn kellett elvégezni, egy olyan garázsműhelyt használt, amelyet a hvia -ja üzemeltetett Brunswick van Nyugat Németországban. Csupán a két orosz, meg a cshka indultak a kereti blok országaiból, és ez várt a tizedik futára is, aki a lengyel Lott Légitársaságnál dolgozott. Volkov egyszerűen nem engedte, hogy kialakuljon az a rendszer, amelyet Preston a tengernyi papíron keresett Chelsea-ben. Sir Nigel Irwin, mint oly sokan mások, akik London központjában dolgoznak, igyekezett a hétvégén egy kis friss levegőhöz jutni. Lady Irvinnel egyetemben, Londonban töltötte a hetet, ám volt egy rustikus kis nyaralójuk Dorset délkereti részében, Parbeck-szigetén, egy Langton-Metreverse nevű faluban. Azon a vasárnapon célt, tweed kabátot és kalapot vett, vastag kőrisfabotot ragadott, és elsétált a Chapman's pool fölötti sziklához, Szent Ábáns hídnél. A nap ragyogott, de a szél csípős volt. Az öreg kalapja alól a fülemellett kikandikáló ezüstös hajfürtök úgy lebegtek a szélben, mint valami apró szárnyak. A sziklás ösvényen lépdelt mélyen elgondolkodva, és néha lepillantott a csatorna fodrozó fehér habjára. Az eredeti Preston jelentés következtetéseire gondolt, no meg arra, hogy Sweeting mennyire hasonló eredményre jutott oxfordi magányában. Véletlen egybeesés, szalmaszálak a szélben, meggyőződés, vagy csupán ostabasságok, amelyeket egy fantáziadús köztisztviselő meg egy tudós eszeltek ki. De ha az elképzelések igazak, összefüggésben lehetnek e azzal a kis polónium koronggal, amely hivatlan érkezett Leningradból a Glasgowi rendőrősre? Ha a fémlemez az, aminek Winn Evans mondja, az mit jelent? Jelentheti-e azt, hogy valaki messze túl azokon a hánykolódó hullámokon odalent valóban meg akarja szegni a negyedik jegyzőkönyvet? És ha így van, akkor ki lehet az? Csebrikov vagy Krűcskov a KGB-től? Azok csupán a főtitkár parancsára mernek cselekedni. És ha a főtitkár az, vajon miért? És miért nem használja a diplomáciai futárt? Annyival egyszerű, könnyebb biztonságosabb. Az utóbbira ugyan állapította meg tudokat. A diplomáciai fután használata azt jelenteni, hogy az akció a nagykövetségen lévő rezidentúra bekapcsolásával megy végbe. És ő tudta a legjobban, jobban Csebrikovnák, Tücskovnák, de még a főtitkárnál is, hogy a rezidentúra sem megbízható. Hiszen ott van Andrejev az ő embere. Így már érthető. Gyanította, hogy a főtitkárt megrendíthette az utóbbi időben dezertáló kárkévések áradata. Mindenjel arra utalt, hogy a Szovjetunióban akkora a kiábrándulás, hogy már az elit elitjét is megfertőzte. A 70-es évek végén kezdődött, és a 80 nyolcvanas években egyre gyakoribb dezertálásokon túl gondot jelentett az is, hogy tömegével utasították ki a szovjet diplomatákat világszerte, aminek részben az volt az oka, hogy a szovjet diplomaták kétségbeesetten próbáltak ügynököket beszervezni, ami ahhoz vezetett, hogy a kiutasító diplomata megbízok nélkül kitört a hálózatban a fejetlenség. Még a harmadik világországai is, amelyek egy évtizeddel korábban úgy táncoltak, ahogyan a Szovjetunió fütyült, kezdtek a sarkukra állni és kezdték kiutasítani a szovjet ügynököket a messze menően nem diplomáciai tevékenységük miatt. Igen, elképzelhető egy nagyobb művelet, messzire elkerülve a kgb Sir Nigel biztos forrásból tudta, hogy a főtitkár szinte mániákusan félt a nyugat behatolásától a KGB-be. Mert minden árulóra, aki már átszökött, így tartják hírszerzőkörökben, jut egy másik, aki még a helyén van. Tehát van itt a távolban egy ember, aki futárokat és szállítmányokat küld Nagy-Britanniába, veszélyes szállítmányokat, aki anarhiát és káoszt akar teremteni, bár ő még nem tudja, hogyan, de kétségtelen, hogy ez a célja és ez az ember egy másik embernek dolgozik, aki nagyon magas pozíciót tölt be, és aki nem szereti az ő kis szigetét. De nem fogod megtalálni őket, John, Mormota közönös szélnek. Tehetséges vagy, de ők még ügyesebbek. És náluk vannak az ütőkártyák. Sir Nigel Irvin egyike volt a régi bölényeknek, egy letönőben lévő fajta képviselője, akiket a társadalom minden szintjén más típusú emberek kezdtek fölváltani, míg a közhivatalok legfelső szintjén is, ahol pedig a stílus és a modor folytatólagossága, amolyan házi istenség volt. Így hát lepillantott a csatornára, ahogyan már annyi angol előtte, és meghozta döntését. Nem volt ugyan meggyőződése, hogy biztos veszély fenyegeti ősei földjét, csupán az ilyen veszély lehetősége állt fent. De ő neki ez is elég volt. A part egy távolabbi pontján, Newhaven kis kikötőjénél sussex egy másik ember nézte a csatorna hullámait. Fekete bőr motoros ruhát viselt, s aki a parkoló BMW motorkerékpár ülésén pihent. Néhány vasárnapi kiránduló haladt el mellette a gyerekével, de ügyet sem vetettek rá. A motoros egy közeledő kompot figyelt, amely épp hogy csak föltűnt a láthatáron és a kikötő múló igyekezett. A kornőnek 30 perc múlva kellett befutnia a Dibből. Valahol a fedélzetén pedig ott kell lennie az ötödik futárnak. És az ötödik futár valóban ott volt az előfedélzeten, és a közeledő partot nézte. Ő azoknak az egyike volt, akiknek nem volt autójuk, de hajójegye volt Londonig. Anton Zelevski állt az útlevelében, és ez igaz is volt. Az útlevélvizsgálatnál tisztviselő megállapította, hogy az útlevele nyugat német, de ebben nem volt semmi különös. Sokszázezer nyugatnémetnek van lengyel hangzású neve. A futár átjutott. A vámos akkor megvizsgálta az Eleszki podgyászát és az hagyjrot, amelyben a hajó vámmentes boltjában vásárolt holmi volt. Az egy üveg meg az egy bontatlan doboz szívar az engedélyezett mennyiséget nem haladta meg. A vámos bólintott, hogy mehet, és mással kezdett foglalkozni. Zeleszki valóban vett egy dobozt 25 jó szivart a hajó fedélzetén. Aztán visszavonult a mozdóba, és lebűvölte az azonosítást szolgáló vámmentességet igazoló címkéket az újonnan vásárolt dobozról, majd ráragasztotta őket egy ugyanolyan, de magával hozott dobozra. A válmentesen vett doboz tartalmával együtt a várakozó tengerőjébe hult. A londoni vonaton fölszállt a mozdony utáni első osztályú kocsiba, és megkereste a megbeszélt ablak melletti ülést, majd várni kezdett. Levély előtt a kupé ajtaja kinyílt, és egy fekete bőrbe öltözött férfi állt. Egyetlen pillantással fölmérte, hogy a németen kívül nincs más a kupéban. Ez a vonat egyenesen Londonba megy, kérdezte tökéletes angolssággal. Azt hiszem, egy helyen még megáll, felelte Zelenszky. A férfi kinyújtotta a kezét. Zeleszki átadta neki a doboz szivart. A férfi bedugta a dobozt a zseki mellébe, fölhúzta a cipzárt, bitszentett és kiment. Amikor a vonat elindult levéből, Zelewski még egyszer látta a férfit az indulási peronon, amit visszaindult New A szívarok még éjfél előtt a rádió, a gipszöntény és a cipő mellé kerültek Ipswich ben Ezzel az ötödik futár is teljesítette küldetését.